Туманіє, а люди їдуть із сіл на базар. торохтять, а вже починає світати. Хоч би де прихилитись, куди вона йде. Ох, як тяжко, все тіло болить і душа. Хоч би і вмерти, хоч з мосту та в воду. он з того мосту. Зійшла на його, перехилилась через поручата. Дивилася вниз. Сіра, нечиста вода, плевла ліниво, заспано під уранішнім туманом. Така холодна, негарна. Далі, далі. А зовсім уже видко по городу метушаться люди. Де це вона? Не наче вона тут була, а не пізнає. Стала й дивиться. Хатки і поганенькі обшарпані будиночки тислися в яру попід глинистою кручею. Згадала, рівчаки, ці роман, чи не його це і хата? Тепло у його хаті. Піти б туди, бо там тепло і заснути можна. Хитаючись, перейшла двір і пішла у хату. Романові з товариством останніми часами нещастило. Пішли вони в диблі і зовсім уже налагодились вивести пару добрих коней. Коли тут нечиста нагнала гурт п'яних перезв'ян, і вся справа ляснула. Аж до світу куйовдилась перезва на тій вулиці Деблеконі і на ближчих, а товариші мусили сидіти, притаївшися у суточках. Добре попотрусилися, боячи, що їх там побачать. А вже якби побачили п'яні чоловіки, то певно, що живими не пустили б. Ледве пощастило мало-помалу вибратися звідти та винести цілу душу. Після цього трохи згодом Левдик з двома хлопцями подався в рипак, і їм дуже добре пощастило вивезти троє коней. Але зараз же за селом норовиста коняка скинула Лукаша і втекла в поле. Мусив він плуганитися у город пішки, а ті двоє поїхали, щоб одвести коней до гапона. Та їм налихо на дворі був туман такий густий, що вони зблукались, проблукали всю ніч, не потрапили до гапона, а заїхали в чорну уз. І аж тоді схаминулись, як побачили перед собою хати. По вулиці вже вештались люди, і зараз же їх припинили. Спершу чорновусці подумали, що це просто собі з якоїсь слободи люди зблукались. Почали їх розпитувати від киля, та куди та чого їдуть. Ті щось не так от казали, щось наплутали. Вони їх уволись, почали допитуватись, а ті ще більш плутали, і виявили, що це коноводи. Бито їх дуже а потім одвезено до тюрми. Товариство не боялося, що вони викажуть на суді інших. То добрі хлопці цього не зроблять, але ж їх замкнуть найменше на рік до тюрми. А то так і зашлють, бо вони вже не вперше в суді, а товариство тоді втрачає двох добрих робітників. А друге? здобич вискочила з руки ще раз. Після цього отаман з Романом та з Лукашем знову подалися в диблі. Але із цього разу нещасливо. Перешкодили стукачі, бо всю ніч ходили по вулицях, надаючи підступитися ні до одного двору. Бо хоч п'яні перезв'яни і не догледілись тоді до коноводів, але потім у день люди побачили, що по городах походжено і ходило щось чуже. Догадались, які то гості були, і додали варти. І це вже так два місяці товариство сиділо без заробітку. Пообідались та пообносювались так, що вже далі нікуди. Тільки Ярош жив як попереду, бо він завсіхди пив потроху і не дуже шинкував грішми, як вони йому потрапляли до рук. Через те всі тепер до його приходили позичати гроші, і він помагав товаришам потроху. Саме за такою позичкою зайшов до нього ввечері Патрокол Хвигоровський.